i 061-4-4-8-7-9, ostalim danima. Hvala na povjedenju, udruženje za odgoj i edukaciju, Bajan. Inna alhamdelilah, na ahmeduhu, wa nastainuhu, wa nastakfiru, wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min šurur enfusina, wa min seji'ati a'malina, man jahdihillahu falamudillalah, fala wa wa ašhedu an la ilaha illallah vahdahu, la sharika lah,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 Poslijem zahvala Allahu subhanehu wa ta'ala i poslijem donošanja salavatana Muhammeda Sallallahu alaihi wa salam draga braća i poštenome sestre salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Tema ovog predavanja je jedna od važnih tema današnice o kojoj moraju govoriti islamski misjonari i moraju govoriti imami i hatibi zato što se ova tema tite svih slova društva tema o kojoj želimo progovoriti jeste tema o porodici želimo povući paralele između porodica prvih generacije muslimana, između porodica ashaba i današnjih naših porodica u kojima mi živimo. Islam je samo i porodici posvjetio veliku pažnju. A nije jedino Islam i tretira pitanje i pitanje porodice. Mi ćemo vidjeti da današnje društva, moderna, zapadna, puno polažu račune i puno vode brigu o porodicama. Naravno, na način na koji oni smatraju da je to prikladno i da je to uh, dobro za te porodice. Nažalost, vidjet da je u tim njihovim nastojemnjama velikih, velikih grešaka se dešavaju koje, nažalost, ostavlja svoje tragove i na naše, naše porodice. Što se tiče porodice časnih ashaba, vidjećemo da su ashabi Muhameda sallallahu alihi voselem, poput Ebu Bekra, Omera, Osman, Aliye, Selmana, Bilala, Ammara, Suhajba i svih ostalih. Allah bio zadovoljan svima njima. Dok, dokom boravku u Meki, kada je e, taj dijapazon djelovanja davetskog bio jako e, skučen, e, u tim danima pritiska i u tim danima izolacije e, puno su posvjećivali e, prostore, puno su posvjećivali vremena svojim porodicama. Ne bili svoje porodice izvukli, izvukli iz tmine u kojoj su se do tada nalazili. Što se tiče konkretni primjera e, njihovih porodica, I generalno, šta je, šta je značila, mi često kada govorimo porodica, najviše e, podrazumijevamo mlade šte porodice. I najčešće nas najviše interesira interesira omladina i djeca tih porodica, jer su oni ti koji još uvijek nisu izgrađeni. Na njih se još uvijek najlakše, najlakše djeluje, najlakše utiče. E, sa odrasnim osobama se obično pretpostavlja da su to izgrađene osobe. Tako da ćemo sada pogledati te neke primjere mladi ljudi, koji su bili u prvoj generaciji Islama. Ne trebamo zaboraviti prije svega da je prvi musliman, muški musliman ovog ummeta, bio dječak. Prvi, prva osoba, muška koja je primila Islam, je bio dječak od 10 godina. Riječ je bilo, bilo o Ali ibn Ebi Talibu, radijallahu ta'ala anhu. On je, kada je čuo poziv Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, koji je pozivao u vjerovanju jednog Allaha i vjerovanju da je on Allahov poslanik, kaže Ali'a, je analizirao taj govor i rekao, nikada nisam čuo govor sličan ovome. Nikada nisam čuo govor sličan ovome. I to govori dječak od deset godina. Deset godina dječak, međutim, analitički pristupa određenim stvarima koje je upravo čuo i daje svoj zaključak. E, ako uporedimo sa današnjim desetogodišnjacima, nažalost, nećemo vidjeti takvu trezvenost. Nećemo vidjeti takvu trezvenost. Tako da je Alija, radijallahu ta'ala anhu, pošto je čuo riječite muhida, Povjerovali u te riječi bio je prvi prva muška osoba koja je primila, primila islam. Zatim nalazimo da je kompletna logistika poslanikovih hidžre bila vezana za djecu. Bila je za djecu. Abdullah koji je rano primio islama, a sinje Ebu Bekrov, Abdullah sin Ebu Bekrov rano je primio islam i on se inače ubraju u ashabe. Tokom poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem hidžre kaže se da je najviše odlazio do Mekke i prisluškivao je razgovor Quraysija. Kakve oni imaju informacije po pitanju našeg poslanika Muhameda s.a.v. i njegovog oca? Da li imaju išta od informacije što bi ih moglo ugroziti? Pa je sa tim informacijama odlazio preko dana do pećine seur, gdje se nalazio sa svojim ocem i sa našim poslanikom s.a.v. i obaveštavao i je o onome što je čuo od Kurišija. Dječak, maloljetnik, jako važnu ulogu. Uh, uloga koja je mogla uh, zbog uh, neadekvatnog obavljanja da ugrozi život našeg posanika, sallallahu alihi vselem, ali na mu je bio taj emanet da, da donosi ove uh, ove informacije, informacije od Kurešija. Znači, riječ je o Abdullahu, sinu Ebu Bekrovom. Zatim, Esma, isto, Esma koja je bila šćerka Ebu Bekrova, ona je bila shabika, djevojčica, znači još uvijek nezrela žena uh, koja je imala funkciju i ulogu da donosi hranu svom ocu Ebubekru i našem poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve Tako da je svakodnevno nosila hranu koje su bile dovoljna i voda koja je bila dovoljna za jednodnevni boravak. Da bi nosila tu hranu, kaže se da je morala svoj pojas koji je posjedovala morala ga je počijepati kako bi uvezala tu hranu i nosila pa kad je to vidio naš poslanik sallallahu alaihi wasallam prozvao je vlasnicom dva pojasa prozvao je vlasnicom dva pojasa i obećao je da će e, žrtvovani pojas na donjaluku biti nadoknađen sa dva pojasa pojasa u dženetu opet znači e, esma ko ćerka ćerka Ebubehrova jako veliku ulogu je imala imala u hijiči našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam zatim nalazimo da su prvi vakifi u islamu bili dječaci bila je omladina Kada je naš poslanik wasalam, učinio hijjru, tri stvari koje su bile jako bitne za izgradnju medinske zajednice, najprije je bilo izgradnje mesečida, bila je izgradnja poslanikove džami u Medini. Zatim pobrati menje između muhađere i ensarija, on je pobrati muhađere sa ensarijama i zatim potpisao ugovor sa jevrejima Medine o međusomnom suživotu i nenapadanju određenoj saradnji po pitanju trgovine, po pitanju elementarnih životnih stvari sa kojim se čovjek svakodnevno sreće. Kada je htio da odabere adekvatni da adekvatnu prostor za izgradnju mestrida, vidio je da je centralno dio Medine izuzetno atraktivan i taj dio je bio zapušten, par kaburova se nalazilo na njemu, zatim jedan dio je bio blatnjav močvaran i jedan dio je bio za sušenje hurmi stanovnika Medine. Kada se je raspitao čija je to zemlja, ispostavilo se da je dvojice jeti ima. Zvali su se Sehel i Suheil. Sehel i Suheil, dvojica braće koji su posjedovali tu zemlju. Pa je naš poslanik s.a.v. zatražio da otkupi tu zemlju. Oni su bili spremni tu zemlji, to zemljište da uvakufe radi Allaha s.a. za izgradnju mesčida. A dobro nam je poznato da se dijela cijene prema namirama s obzirom da su imali namjeru da ovako fetu, tu, tu zemlju, gospodar svjetovaća i mišala tala ukabuliti, kao da su to uradili. Međutim, naš poslanik, sallallahu alijeku sallam, nije pristao na to, već je insistirao da se plati adekvatna adekvatna cijena za to zemlje, što onoliko koliko je bilo određeno i procijenjeno. Zatim, najveće ktiranina tog, tog vremena ubila su djeca, ubila su mladići. Nalazimo da je u Bici na bedru... Uh, Između ostalak učestvovali su dvojica braće. Zvali su se Muaz i Muawiz. Muaz i Muawiz, koji su bili sinovi afraovi. Ova dvojica mladića, kada su došli početkom bitke na Bedru, nisu ni znali kako izgleda Ebu Džehl. Nisu ni znali kako je izgleda Ebu Džehl. Inače, to je bio Dajđa Omera, radijallahu ta'lanhu. Ali kažu, zakljeli smo se Allahu. Da ćemo ga danas ili mi ubiti, ili da ćemo poginuti od njegove ruke da ćemo poginuti od njegove ruke. A opisuju ih, historičari, da u tom danu još uvijek su bili golobrati. Nije im još uvijek brada uh, nikla, znači još uvijek su bili maloljetni. Između ostalo, ki kaže, sablja im se vukla po zemlji, nisu mogli u svojoj ruci da dignu sablju od njene težine, još uvijek su imali neizgrađene mišiće. Pa su im pokazali Ebu Džehl, kako on izgleda, pa su obojica poput cokolova se uputili prema njemu i u, sa udarajima sablje ubili ga. ga. Sa, Juš uvijek sa krvavim sabljama došli su kod posanika, sallallahu anehi muzelem, da ga obavijeste o, o smrti Ebu Džehla, pa je onu upitao koji od vas ga je ubio. Pa su obojice u glas odgovorili ja, Allahu posaniče pa je rekao jeste li obrisali sablje rekli su da da nisu pa je tražio da pogleda njihove sablje obje su sablje što ovih bile krvave natopljene krvlju što je aludiralo da su obojica u trenutku udara da je Abu Džahil bio živ po po količini krvi koja je se nalazila na njihov na njihovim sabljama pa im je priznao da su obojica učestvovali u ubistvu ovog najvećeg tirana u to u to vrijeme koje velike muke zdao zado islamu i muslimanima i našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve zatim nalazimo e, također u na bedru Da je krenuo u toj bici Umayr ibn Abi Waqaz. Umayr ibn Abi Waqaz, a kaže se da još uvijek nije imao 16 godina. Pa kaže se kad bi staju u borbene redove, podizao bi se na prste, kako bi izgledao da je što stariji i što veći. I uporno se je krio iza većih, starijih i krupnih ashaba. Pa ga je primijetio Saad ibn Abi Waqaz. Znači ovo je Umayr ibn Abi Waqaz, primijetio ga je Saad ibn Abi Waqaz, to moj brat. Primijetio ga je brat, pa ga upitao šta radi, zašto se tako ponašaš? Pa mu je ovaj odgovorio, bojim se koliko me bude primijetio naš poslanik, salallahu alihi wasalam, da će me udaljiti iz bitke. Pa ono što s čega se on pribojavao stvarno se i desilo. Stvarno se i desilo. Naš poslanik, salallahu alihi wasalam, kada ga je vidio, insistirao je da napusti bitku. Da napusti bitku jer, rekao je, ovo nije stvar za djecu. Ovo je stvar za odrasle muškarce. Bićeš nam samo na teretu, nećeš nam nikako pomoći. Ali Umair kaže u tom trenutku da se je zaplakao. Zaplakao se Umair eh, takvim plačem, da je rastužio našeg poslanika Muhameda s.a.s. pa mu je dozvolio da uče svoju u bitci. I kaže se da je Umair i preselio u, u ovoj bitci na bedru. Pogledajte zbog čega tadašnjih 16. godišnjak proljeva suze. Proljeva suze zato što mu ne dozvoljavaju da a, pruži a, svoju, svoju, da uloži svoju snagu i svoju svoj trudu odbrani islami muslimana. I da uloži svoj trud u žrtvovanju na lahom putu. Danas, danas ćemo vidjeti da naša omladina i naši ukućani tih, tih godišta plaču za skroz neke, neke druge i mizerne stvari. Sličan slučaj imamo i bitci na Uhudu. Kada se je okupila vojska muslimanska i kada se je uputila prema mjestu Mejdanu gdje je bilo predviđena da se odigra, odigra bitka, spominje se da su u vojski bili i par a, mladića koji su bili 15-godišnjaci. Znači godinu dana mlađi od Umejra koji je preselio u bitci na Bedru. Pa kaže između ostalog da je među njima bio Rafija Rafi ibn Hudejđ. Rafija ibn Hudejđ i kada je naš poslanik s.a.v. Kada, kada je vidio mladost na njegovom licu insistirao je da, da izostane iz bitke. Pa se njegov otac Hudejđ umiješao u razgovor i zamolio Allaho poslanika da ipak Rafija učestvoje i kaže... E, moj sin je dobar strijelac moj sin je dobar strijelac koristit nam u ubitci. Pa s obzirom da se njegov otac zauzao za njega, poslanik sallallahu alayhi wa sallamu je to dozvolio e, što je naravno izazvalo veliko zadovoljstvo kod Rafije kod mladog 15. godišnjog Rafije ali šta se dešava? E, Semure ibn Džundub koji je bio vršnjak sa Rafijom, koji je vratjen bio, ne guduje. Kaže, lao poslaniče, ti si dopustio njemu, mom vršnjaku, da učestvuju bitci, a kada bi se ja i on sada pohrvali, ja bi ga sigurno savladao. Jači sam, jači sam od njega. Pa je naš poslaniče, s.a.v. dozvolio, Semuri i Rafi, da se hrvaju i Davidi, vidi ko, ko bi bio pobjednik i stvarno je Semure pobjedio. Pa je naš poslanik, sallallahu alayhu sallam, dozvolio, dozvolio uh, da i Semure krene u bitku, u bitku, da uči svu bitku na uhudu. I pogledajte, mladijeći, 15-godišnjaci, uh, oko čega se oni utrkuju. Oko čega se oni utrkuju. Utrkuju se uh, i međusobno se Hrvu kako bi dokazali svoju snagu, ne bili na taj način dobili odobrenje da učestvuju u borbu u borbu na lahom putu. Što opet, ukoliko napravimo paralelu sa, sa našom djecom, sa, sa 15-godišnjacima našeg vremena, nećemo vidjeti, nećemo vidjeti da su im to preukupacije i, i da su im to njihove želje i da se zbog toga utrkuju, nego najčešće ćemo vidjeti, nažalost, da sto razne razne gluposti i razne dokonlucije. To su neki primjeri ranog sazrijevanja musliman u prvoj generaciji, generaciji Islama. Znači, vidimo od 10 godina Ali radijallahu talanu ta pa do nekih 15-16 godina kakva je bila svijest prve, prve generacije Islama. Ukoliko sada analiziramo porodice glavnih i, i ključnih i, i najvrednijih sahaba kao što je porodice Bubekra, Omera, Osman Alije, vidjet ćemo da su, da su njihova djeca ostavila veliki trag, ostavila veliki, veliki trag, veliku žrtvu, veliku požrtvovanost, uložili veliki trud kako bi ostvarili određene koristi za islam i muslimane, kako bi ostvarili određenu korist za islamu muslimane, određenu korist za islam i muslimane koji mi dan dana uživamo a uskoro ćemo vidjeti i, i i i zbog čega. Vidimo spomenuli Abdulaha i Esmu Abdulah i Esma, oni su imali ulogu prilikom hidže našeg poslanika sallallahu alejhi ve i to je jedan od najvažnijih događaja u životu našeg poslanika sallallahu Šta bi smo mi smjeli povjeriti našoj djeci? Šta bi smo mi smjeli povjeriti našoj djeci? Sve to ukazuje da je ambijent tih kuća bio drugačiji u na ambijent naših kuća. O debu Bekrove djece nalazimo Ajšu. Ajšu anha. o Aišu, o Aiši se dosta zna i najvjerojatnije da ste o njoj dosta slušali, naravno, i treba o njoj dosta, dosta da se zna jer ona definitivno je osoba koja je zaslužuje. Što je interesanto spomenuti o njoj jeste da je ona Siddiqa bin Siddiq, kaže se ona je iskrena šćerka iskrenog. Zato što je ona bila žena našeg poslanijeka, majke svih vjernika, bila je šćerka Ebu Bekrovog, SD koji je prozvan, prozvan takvim načinom, na takvim imenom. Ili ona je bila Habiba od Habibila. U prijevodu bi se moglo reći da je ona iskrena, šćerka iskrenog i da je ona miljenica Allahovog miljenika. Da je ona miljenica Allahovog miljenika. E, najbitnije je spomenuti po pitanju njenog života da je imala nadimak Ummu Abdillah. Naš poslanik sallallahu alaihi ve je prozvao majkom Abdullahovom, najuretnada učiti se da će roditi da će mu roditi Gijete međutim Aisa radijallahu ta'ala nije nije rađala Ona je mar, majka svih vjernika Aisa radijallahu ta'ala anha ćerka je Abubekra to je majka svih svih vjernika i uh, ono što je interesantno rođena je u godine prijen hidžre Za sa poslanikom sallallahu alaihi se udalala u godini hidžre uh, same samoj su vjenčani. Uh, odnosno vjereni i ta da je ona bila druga ili treća žena našeg poslanika Muhamada sallallahu alaihihovo salem uh, prenosi 1210 hadisa pogledajte, ovo je broj, brojka koja je jako važna i pogledajte šta je, je poslanikova uh, supruga odnosno šta je izrodila kuća Ebu Bekrova Izrodila je Aishu, radi Allahu Teala Anha, koja je nam je prenijela 1210 hadisa našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaze se da je 74 hadisa zabilježeno i kod Buharije, i kod Buharije, i kod muslima, dok su ostali hadisi zabilježeni što kod Buharije, što kod muslima, što kod ostalih sakupljača sunena. Kaže se da je umrla uh, 27. Ramazana 57. godine po hijri u 63. godini života. Znači 57. godine po hijri u 63. godini života i to su iste godine koje je imao naš poslanik s.a.v. kada je napustio ovaj dunjaluk iste godine koje je imao njen otac Ebu Beka radijallahu ta'ala anhu kada je umro. Ukupana je u grobulje Al-Bekije u Medini i kaže se da je u džanazu klanio Ebu Horejre radijallahu ta'ala anhu ali znači ulogov i važnost a iša radijallahu Allah, radi ta'ala anhu manje više nam je svema poznata, a spominjemo je zato što je to dio porodice zato što je to dio porodice Ebu Bekra i Sidika, uzra nije spomenuto Abdullah i Esmo. Pored toga nalazimo Umu Kulthum. Umu Kulthum, ona je također bila šćerka Ebu Bekrova, međutim rodila se je posljem smrti njenog oca Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu jer u trenutku njegove smrti majka njegova hanuma Habiba je bila trudna trudna. Njom se je kasnio oženio Talha ibn Ubejdullah. Talha ibn Ubejdullah, ovaj časni ashab kojem je obećan jedan od istorijskih obećanih objećani, ženetom, obradovanih ženetom i eh, onju ubijen u bitci između Muavije i Aliya radijallahu ta'ala anhu, ali se spominje da su imali troje djece. Troje djece su imali uh, Talha i Umu Kulthum, Ebu Bekrova šćerka, Zekerija, Jusuf i Ajša. Zbog čega ih spominjemo. Ovo su sada unuci Ebu Bekrovi. Sve troje su prenosioci naš, uh, hadisa našeg poslanika, sallallahu alaihi vselem, iz generacije Tabi'ina. Jako bitni, jako važan faktor u pitanju prenošenja hadisa našeg poslanika Muhameda, sallallahu alaihi vselem, pogotovo se prenosi da je šćerka im Ajša bint Talha uh, postala jedna od najljepših i najpametnijih žena tog vremena i posebno se isticala po pitanju prenosilaca hadisa. Njehova majka Ebu Bekrova štjerka u Mukon posle smrti njenog muža Talha ibn Bejdullaha udala se za Abdurrahman ibn Abdullaha i rodila je još četvoro djece i opet su so ovo unuci našeg uh, najboljeg druga našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem Ebu Bekra radijallahu ta'ala anhu i pogledajte znači mi sad govorimo o djeci govorimo o unučadima govorimo uh, o njihovom doprinosu njihovoj važnosti za islam i sami za muslimane o porodici Ebu Bekrova radijallahu ta'ala anhu kada potražimo i pogledamo porodica Omara u radijallahu ta'ala anhu nalazimo sitne stvari nalazimo njegovog sina Abdullah ibn Umara Abdullah ibn Umera. čovjek koji je primio islam još za vrijeme života našeg poslanika sallallahu alayhi wasallam tako da se ubraja u mladu generaciju ashaba u mladu generaciju ashaba rano je primio islam i učinio je hidžu sa ostalnim muslimanima Inače, je rođen 10. godine godine prijen Hidžre, a umro je 73. godine poslije Hidžre, tako da je imao ukupno 83. godine kada je, kada je preselio. Spominje se da je imao veliki broj žena, imao je određeni broj i robinja, tako da je ukupno imao 15 rodjece, 13 muški i dvije, i dvije čerke. Uh, po pitanju njegovih brakova i s koj, šta ima od djece u tim brakovima, nije nama ovdje sad važno. Važno je da je ovaj sin Omerov, koji se zvao Abdullah, najpoznati ashab po pitanju uh, bukvalnog, praktičnog primjene suneta naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam prenosi 2630 hadisa 2630 hadisa prenosi ovaj ashab naših poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i sin jednog od najboljih ashaba Omera radijallahu ta'la ta anhu 2630 hadisa. I kao sad tim brojem, on je drugi prenosilac po broju hadisa od naših poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na prvo mjesto je Ebu Hureyre. Ebu Hureyre koji je bio uh, dijete, mladić, tinejđer kada se je družio sa našim uh, poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Ali uh, taj period uh, uh, mladosti mu je koristio za brzo pamćenje. Tako da se prenosi da je Ebu Hureyre ukupno prenio 5000 374 hadisa. I ovo ovo bi volio da zapamtite. Ovo bi volio da zapamtite, a ukoliko ste mogućnosti da zapišete, koristiće vam da je Abu Hurajra na prvom mjestu po pitanju prenošenja hadisa. Prenio je 5374 hadisa. Na drugom mjestu je uh, Abdulah ibn Omer koji je prenio 2630 hadisa, a istovremeno su spomenuli da je Aisha radijallahu ta'ala anha prenijela 1210 hadisa. To su djeca naših hashaba. I na ovaj, način, na ovaj način su oni pomagali Allahu Allahu vjeru. Što se tiče Abdullahi ibna Omera i njegove uloge, ne samo njegove uloge s aspekta, njegove borbe i znanstvenog aspekta, nego popitaju njegove porodice, jedan od njegovih unuka Salim koji se je zvao Jedno od njegove djece, Salim se zvao, jedan od njegove djece bio je dijete sa njegovom robinjom, koja je bila princeza Perzijskog kralja, čerka Perzijskog kralja koji je ubijen i poznato je da u Medini tada došle su tri princeze. Jednu između ostalog, jednu je oženio, a uzao najprinje kao robinju, pa kada mu je rodila sina i primila islam, onda je i oženio Salim. A Salim se računa jednim od najvećih zahida, jednim od najvećih učenjaka iz generacije Tabina. komerov. Abdullah ibn Omer Salim, uh, on se ubraja čak u sedmoricu fakihah Medine. Sedmorica fakihah Medine su najučini ljudi iz druge generacije islama. I pogledajte ko su ti ljudi. To su ljudi koji su ponikli u porodicama, u porodicama ashaba, njihova djeca ili eventualno njihovi njihovi unuci. Uh, Spomine se da je da je umro u 73. ili 74. godine po, po hidži, u 83. godini života i inače Abdullah ibn Omer je posljednji živeći ashab koji je umro u Mekki koji je umro, koji je umro u Mekin. I to je sin, sin Omerov. Onda nalazimo Hafsu, šćerku Omerovu, uh, Hafsa šćerka Omerova i najvjerojatno da ste upoznati, to je majka svih vjernika, to je žena našeg poslanika, Mohameda, sallallahu alaihi vselem. Imala je brak uh, prijen udaje za poslanika, uh, sallallahu alaihi vselem, bila je udata za Honeisa, koji je poginu u bitci na Uhudu. Uh, uh, poslije bitke, poslije njegove, njegove pogibije, Zanimljiva je, zanimljiva je tu odnos i ovdje, možda interesantno ovo da spomenemo možda, možda nam može nam koristiti kada je joj preselio muž Honejs je preselio radijalahu ta'ala anhu i on je jedan od onih koji je učinio hidžru zajedno sa njegovom ženom Hafsom kaže se da je Omer otišao do Ebu Bekra, odnosno najprije do Osmana, i spomenuo svoju šćerku svoju šćerku Hafsu da je ostala bez muža na taj način naglašavajući da bi bož, možda on bio raspoložen da je, da je Omer zapru, Osman zaprosi. Međutim Osman je to prečutao. E, rekavši, odbio rekavši da nije trenutno planirao da se ženi. Pa je poslije toga otišao euh Omer radi Allahu teala anhu do Ebu Bekra. pa mu spomenuo da je njegova ćerka ostalo udovica da da je znači bez muža da se treba udavati. Pa kaže Ebubekr prećutao, nije ništa odgovorio. Uh, Omeru je teo teško palo Indirektno ili čak indirektno im nudi svoju šćerku za udoju oni, oni na to ne, ne, ne pristaju Pa je posljednog određenog vremena došla prosjedba od strane našeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam Zaprosio je Hafsu Kada je zaprosio je Hafsu tada se oglasio Ebu Bekri i Osman I Kažu Omere ti si nama spominjao Da nismo čuli našeg poslanika da je spominjao U našem prisustvu Znači vidjeli smo uh, da, da je on raspoložen za, za prosjedbu Kaže mi bi odba pristali od takve porodice takvu takvu ženu uzeti za ženu to je njima bilo jako jako primamljivo ali su čuli naših poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je u njihovom prisustvu spominje, pa su pretpostavili da je poslanik želi zaprositi zaprositi za, za sebe pogledajte kakav je odnos nas kad kad uh, naša naša djeca za brak ukoliko neko spomene od, od muslimana e to Stasavoti sin, Stasavata ćerka treba su davati, treba se ženiti, mi se nađemo u mi se nađemo u uređenim. Očekujemo da nam dođe neki prosti, ne znam, ne znam koji, nikako zadovo, nikako nismo zadovoljni sa našim okruženjem. To je pogrešno. To je pogrešno. Mi trebamo gledati na koji način što ranijom udajem i što ranijom ženidbom, ukoliko zatim postoji potreba realna ili opasnost ukoliko ne dođe do, do ženitbe. A danas danas je naša omladina u velikoj opasnosti Po tom pitanju, znači trebamo gledati u našoj okolini, sa džematljima sa kojima mi klanjemo, sa kojim svakodnevno sarađujemo, sa čijem vjerom smo mi zadovoljni, sa vjerom sa čijem smo mi zadovoljni, prije svega, koliko vidimo da je taj čovjek posvjećen namazu, posvjećen osnovnim elementarnim stvarima Islama, ukoliko vidim da vidimo da ima ahlak. Dima iuzetno lijepo ponašanje, poštovanje prema starijima. Trebamo odmah se utrkivati kako ćemo rezervisati takvog mladoženju za za za našu šćerku, a ne nikakako da se nađemo uvrijeđeni, ne nikako da se nađemo uvrijeđeni kako nalazimo nažalost u, u našoj svakodnevnici, u našoj svakodnevnici. E, što se tiče Hafse, to možda je interesantno spomenuti, mada ćemo inshallah imati posavan Đervsu Omerovoj porodici nekad u budućnosti, došlo jednom do razvoda između poslanika sallallahu alaihi wasallam i Hafse radijallahu ta'ala anha. Riječ bilo da je on je povjerio određenu tajnu koja ona, ona nije uspjela da zadrži samo za sebe, već je odala tu tajnu. Pa kada je to procurelo, naš poslanik, sallallahu alaihi salam, je pustio, dao joj razvod. Zatim, posljednog toga je došo Džibrila alaihi salam. Posljednog ovog razvoda je došao Džibrila alaihi salam i rekao mu, Allah poslanik će vrati Hafsu jer ona je žena koja puno klanja. I ona je žena koja će svakako biti tvoja supruga u dženetu. Biti ti svakako tvoja supruga u dženetu. I ovaj hadis bilježi imam Buhari. I ono na trenutak kad mi pomislimo da je razveo naš poslanik, salallahu a.s., čak bi možda i zamjerili Hafsi zbog njenog ponašanja. Ali kad posljednog toga saznamo da Džibril dolazi, kako bi intervenisao da se ta žena vrati, onda je samo to počast za, za ovu ženu, za, za našu majku, a za štjerku, za štjerku Omerovu. Pored toga, po pitanju uloge Hafse, A mi ovdje govorimo o Hafsi kao šćerci Omerovoj, kao osobi koja je izašla iz porodice, prve muslimanske porodice iz prve generacije, generacije Islama. Kada je Ebu Bekr radi ta'ala anhu, na govor Omerov najviše, E, odlučio na posjetku poslije e, smrti sedamstotina se spominje Hafiza u jednoj bitici samo na, na imami, sedamstotina Hafiza ljudi su se pobojali, Omer se radijallahu talahnu pobojao e, da će možda ljudi ostati bez, bez dijela Kur'ana, pa da bi se sačuvao u prvoj generaciji Islama kako u budućnosti ne bi bilo šubihi, kako u budućnosti ne bi bilo nedostataka ili nekih dodataka mada je to gospodar svjetova se osvijem u tome već bio pobrino i Ebu Bekri pristoje na to je na to sakupili su kompletan Kur'an i to je manje više vama, vama poznato pogotovo ovdje, ovdje u školi, školi Kur'ana gdje vam je to i elementarna vaša obaveza i dužnost ovdje da se podučavate Kur'anu a najvjerojatniji na načinu na koji je Kur'an uh, sastavljen i, i okupljen u jednu knjigu uh, taj primjerak Mushafa je bio kod halife kod halife Bubeker radijallahu ta'ala kasnije kada je Omer radijallahu ta'ala anahu preuzao hilafet postavi ga kod svoje ne kod sebe, a zatim kod preuzela ga njegova ćerka Hafsa, njegova Jedini primjerak Kur'ana u tom trenutku čuva ga žena. Čuva ga žena, ćerka jednog od najboljih ashaba našeg poslanika sallallahu alayhi ve sellem, Omara ta'ala anhu. Kasnije kad je Osma radijallahu ta'ala anhu htio da izvrši prepisku Kur'ana u više primjeraka, upravo je tražio od Hafse da mu učini dostupni tu, taj primjerak što je ona uradila, do, učinila je dostupni, do, dostavila je to muslimanima, oni su prepisali uh, u, u par primjeraka i vratili opet ženi da čuva uh, Allahu, Allahu knjigu, prvu uh, Allahu knjigu sakupljenu između dvije korica. Između uh, dvije korica. Uh, Kada u trenutku smrti Hafsa, radijallahu ta'ala anha, imala 60 godina e, i kaže se, spominje se, da je dženazu klanjao namjesnik Medine, Mervan ibn Hakem, a njeno tijelo su do mezara nosili tadašnji najveći ashabi toga vremena, poput Ebu Hureyre, Ebu Sayyid al-Hudrija, radijallahu ta'ala anhum i, i mnogih drugih. A, u ovoj plejadi e, djece koja su porasta u prvim porodicama muslimanskim nalazimo Zejda Al ekbera Zejd veći, to je Omerov sin, inače, Omer je imao dva Zejda. Dva sina koji su se zvali Zejd, jedan je bio veći, jedan je bio manji, tako su i oslavljavali. Imao je tri sina koji su se zvali Abdurrahman. Omer je imao tri sina koji su zvali Abdurrahman. Imo je velikog, srednjeg i malog, imao je dva Zejda. Uglavnom, Zejd je bio... I gledajte sada, ovo, ovo je interesantno. Zaid, govorimo o Zaidu. Otac mu bio Omer, a djet mu je bio Alija radijallahu ta'ala anhu. A djet mu je bio Alija radijallahu ta'ala anhu. I onda se čovjek zapita, pa gdje je taj sukob između Alije sa ostalima sahabima koji nam uporno predstavljaju šije? Znači ne uspijevamo da, da, da, da skontamo to, ne uspijevamo da nađemo u tim knjigama uh, historijskim. Ovdje je došlo do nekih falsifikata. E, ili Zeid nije postojao, a ipak historija dokazuje da jeste. Istovremeno da moj otac Omer, a da mu je djeda Ali, ja ovdje ne vidim ništa iz ove rodbinske veze, iz ove rodbinske, rodbinske, veze, jer nena mu je bila Fatima radijallahu ta'ala anha, kaže se da je Zeid bio dajha Hasani Hussein radijallahu ta'ala anhuma. Pogledajte, pogledajte tu tu rodbinsku vezu Omerovog sina. A, kaže se da je rođen u zadnjoj godini života svoga otca 23. godine po Hiđri je znači rođen u posljednjoj godini života Omerovoj, umro je u istom danu kada je umrla i njegova majka. Kada je umrla i njegova majka, inače njegova majka koja je bila šćerka Fatimina i Alina radijallahu ta'ala anhuma Zamislite, Alija i Fatima koji su kao ljutina Omera žene za... Međutim, Medjuti infatti metà da bila preselila. Znaci njena udaja je bila poslije Fatimini smrti. Ali je Ali je oženio za za Omera radijallahu ta'ala anhu i oni su dobili s tog braka dijete koji se zvo Zeid, koji se zove Zeid inače umro je danu kada i njegova uh, majka, tokom vladavine, tokom vladavine Muavija radijalahu ta'ala anhu, a Muavija je bio halif od 1941. do 1961. hiđarske godine, znači u teh i 20 godina je preselio Izejd Omerov sin, unuk Alije i Fatime, uh, kojem su dajđe bile Hasan hasan i Hosein. To je još jedan od primjera, uh, odgoja primjera Praktičnih primjera na koji način su odgajani e, djeca u prvoj generaciji muslimana. Nalazimo zatim Asima, Asim je također bio Omerov sin. E, veliki trag je ostavio, među najvećim uglednicima je bio Tadejina, druge generacije muslimana a Asim. Među najvećim e, uglednicima e, druge generacije Islama, njegova ščerka Leila se udala za Abdulaziza i Mervana, koji je bio prestolonasljednik Asim. Udala se za emevijskog prestolonasljednika Abdullaziza ibn Merwana. Međutim, Abdullaziza ibn Merwana nije dočekao da postane halifa, već je priselio u Egiptu, ali iz tog braka, između Abdullaziza ibn Merwana i Lejle, koja je šćerka Asimova, je šćer, koji je sin Omerov, rodio se Omer ibn Abdullaziz. Omer ibn Abdullaziz, Uh, sa nazivom Peti pravednih halifa. Peti pravednih halifa vladaju od 1999. do 101. hijđarske godine, nepune dvije godine, i ono što je on uradio uh, za, za to vrijeme spominje si dan danas. Spominje se dan danas nepune dvije godine reforme reforme i preporoda islamskog umeta uh, u tom, u tom periodu, periodu. I pogledajte, i ovo i ovdje ćemo pokušati izvući neku pouku. Asim je imao šćerku Leilu. Leila se udala za Abdulaziza. Rodila mu sina kojem daje ime Omer daje mu ime po svom djedu. Po svom... Žena da ime po svom, po svom djedu. E, mi često ćemo naići da žena ima samo ulogu da rodi. Kako će se ime dati? Hoć, po kom će se prozvati, to nije njena briga. Znači ona to ne mora ništa da se sikira. A da se sikira često nema šanse da bude nazvana po svom otcu, po nje, njenom djedu ili po njeni ili po nekom iz njene porodice. Kao da to nije njeno dijete. A pogledajte ovdje. U... I ugle, udala se za uglednika. Znači, Abdul Aziz je bio uglednik. On je mogo da zategne, da kaže, ne, mora se dati ime iz moje porodice. Beće li, ne, govori se o Omeru, ali Al povuka nama, pouka nama da, da žena ima e, ista prava u, u tim stvarima kao, kao i mi. Da je to stvar dogovora, stvari izabira lijepog imena, ukoliko žena ima neki prijedlog da obnovi svoje, e, neko ime i svog i svo, svoje porodice. Zašto da ne? Zašto da ne? Ono to svakako treba e, joj se omogućiti. Zatim, želimo ovdje da spomenemo Abdurrahmana Spomenuli smo da omerimo trojicu Abdurrahmana. Srednji Abdurrahman je interesantan. Interesantan je. Spomenuli smo prenosioca hadisa, spomenuli smo Abide, Zahide iz generacije Tabiina. Abdurrahman je zapamćen, nažalost, po nečemu drugom. Po nečemu drugom, ali iz tog događaja možemo da izvučemo puno pouka. On je inače bičovan zato što je optužen da je pio alkohol. On je bio u Egiptu, kada je Omer radijallahu talanhu donio zabranu o konzumiranju određenog pića koje uticalo na poboljšanje raspoloženja. Pa se je ovaj. donio odluku i presudu da je to alkoholno piće. I zabranio ga je. Nažalost, Abdurrahman, iz razloga njemu poznati, konzumiraju to piće, što mu se i dokazalo. I tadašnji namjesnik, Amr ibn al-As, ga je doveo pred sud, to se je dokazalo i bičovao ga je, bičovao ga je zbog tog pristupa, ali ga je bičovao tajno, bičovao ga je tajno nije ga bičovao u javnosti kako bi se čuvao njegov, njegov ugled kada je to čuo Omer anhu, koji je tadašnji bio tada halifa, pozvao je da mu sina Abdurrahmana pošalju u Medinu pa kad je došao Abdurrahman u Medinu Omer je ponovio bičovanje, ponovio bičovanje ali ovaj put ga je bičovao zbog kao očinska kazna Bičovao bičovave želeći da kazni ga kao otac zato što on jednom vez bio bičovan zbog šerijetskog šerijets... šerijetskom kaznom neposredno posle toga Abdulrahman je preselio Abdulrahman je preselio. i uh, pogrešno je mišljenje da je preselio od posljedica batina I ovo pobije šehul islamin temije u Mežmuhafet tava, gdje je tretira u temu i kaže, neispravno je mišljenje da je Abdurrahman preselio zbog toga što je nemilosrbno bio bičovan, bičovanje je bio uh, batinama koji su bile podnošljive, bičovo je njegov otac koji je opet čovjek, otac je i majka, roditelji su ljudi koji najviše imaju milosti prema svojoj, prema svojoj djeci, bičovo je go odgojno, ale to Allahim kaderov, neposredno poslije toga se i, i razbolio i umroje umroje zato što je Allah tako, tako prop Hulsam Temi smi smatra da ona koji tvrdi da je da je presilio zbog posljedica bičovanja da je lažov, da je lažov i imaćemo povjer, povjerenje prema Hulsam Temi da je studiozno prišao kao i svim ostalim pitanjima i da je ovo upravo upravo tako. Jer nelogično je da bi Omer radiallahu ta'ala anhu osakatio svoje osakatio svoje dijete. Pojete je sljedeća. Kod Omer radiallahu ta'ala anhu na ovaj način on svoje dijete odgaja. Amr ibn Az želeći da sačuva a, ugled Uh, Abdurrahmanov uh, uh, Bičovo je tajno Abdurrahman je trebao da razmišlja o svom ugledu prije nego što je uradio to što je uradio pa Ebu Bekr, odnosno Omer, radijalahu talanu ne želi da njegova porodica bude preveligovana odnosno ostale porodice već sve ono što zadesi o, ostale po pitanju Allahovog šarijata mora zadesiti i njegovu porodicu mora zadesiti i njegovu porodicu tako da je ponovio Bičovan je očinskim odgojem želeći da odgoji, odgoji. E, e, svoje, svoje, svoje djete i to je odnos prvih generacija Islama iz dobrote prema tom djetetu iz dobrote prema svom djetetu želio je želio je da ga kazni nalazimo također Hassane Huseina radijallahu ta'ala mi je imali potreba govoriti o Hassanu Huseinu dovoljno spomenuti samo da su to prvaci mladića u džennetu da su to prvaci mladića u džennetu e, naš poslanijek salallahu alaihi wasalam je govorio divan li ovaj gospodin, znači ovaj moj sinje je gospodče, pravi, pravi gospodin čovjek, ja se nadam da će a, njegovim sebebom, gospodar svijetava ujediniti dvije veličanstvene vojske muslimana da će ujediniti dvije veličanstvene vojske muslimana, to je ono što je što je nagovještavo Hasanu što je nagovještavao Hasanu anhu, i to se naravno i desilo posle smrti Ali je anhu, šest mjeseci je hilafet vodio Hasan pa je poslijem pod određenim ugovorima sa Muavijom kako bi došlo više do razrešenje sporova koje su bile zbog potrage za Osmanovim anhu, u ubicama. potpisao je da odustaje od vlasti i da vlast preuzime Muavija ta anhu, i tada je došlo do ujedinjenja Koje su, u koje je spomenu naš poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam i pogledajte koji je to počast da, da čovjek bude sebeb, da, da dvije veličanstvene vojske na taj način i opisuje naš poslanik sallallahu alaihi wa sallam tako da i Muavinu vojsku on naziva veličanstvenom vojskom, vojskom muslimana i ovaj čovjek je bio razlogom da se te vojske ujedine. Ovakvi primjeran ćemo naći u porodicama skoro svih ashaba našeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam koji su bili mladići koji su bili mu'mini koji su bili mudžahidi koji su činili hidžu koji su pomagali Allahu vjeru na, na razne načine koji su uvijek pokušavali da iznađu iznađu način na koji način da najbolje da budu produktivni članovi društva u koristi s nama i muslimana da budu produktivni stanovnici društva u koristi samoj muslimana i to je ono i to je ono o čemu mi treba da razmislimo kako to da probudimo kod naše, da, naše djece da probudimo tu produktivnost da probudimo tu produktivnost koju vidimo u prvoj generaciji islama i prvoj generaciji muslimana. što se tiče naše naših obaveza u kući mi moramo mi moramo usredati na nekim strateškim stvarima na nekim strateškim stvarima po pitanju naše porodice. E Prvo mjesto je odgoj smjernice i upute koje moramo davati našim porodicama. Uh prije svega ovdje kad govorim mislim na našu djecu, mislim na naš na našu djecu. Uh naš poslanik sallallahu alejhi i to je dobro poznato, nared, Gospodar svjetova je naredio, kaže i opomeni svoje svoje najbliže, opomeni svoje svoju rodbinu najbližu i to je ono čega naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao na Safu i pozvao pozvao porodicu njegovo pleme gdje je pozvao pozvao islam. Dači ovdje Gospodar svjetova našem poslaniku sallallahu alajhi wasallam naređuje da da pozove i da dostavi svoj najbližoj porodici. Ovaj ovaj naravno pozivje odnosi se na sve nas. Mi moramo pozvati naša najbliži moramo uvijek biti spremni da radimo na njihovom odgoju, da da im dajemo smjernice, da im dajemo upute. E gledajte zatim Na osnovu ovoga i ovaj događaj bilježi Imam Buharim i Imam Muslim po pitanju poziva poslanikove porodice i njegovog plebena. Nije normalno da čovjek se posveti odgoju edukaciji, pozivu drugih ljudi, a da zapostavi svoju porodicu. To nije normalno, to nije dozvoljeno, to nikako sebi ne smijemo dozvoliti. I ja se sjećam jednog našeg produktivnog daje koji nažalost više ne živi ovdje sa nama kada god vi pokušali da govorimo o nekim globalnim problemima koje mi ne možemo rješavati, koji mi ne možemo rješavati, uvijek bi nas pitao jel klanjaju tvoji roditelji, jel klanjaju tvoja djeca, šta je, jesli proučio Kur'an li... Uvijek bi nas vraćao na naše eh, obaveze koje mi moramo obaviti. Da, a da se ne bavimo obaveze koje ne možemo izmijeniti, da ne, ne bavimo se stvarima i temama koji, koje nikako ne možemo, ne možemo izmijeniti. I to je bilo e, jako produktivna, odgojna metoda ovog našeg, ovog našeg daje. E, kako da ostvarimo ovaj, ovaj odgoj i ove, ove smjernice i ove upute kako da damo naš, našoj porodici? Ono što, što vidimo da je da je izuzetno, Adekvatno za ovo i ono što su nas savjetovali mnogi naši šehovi tokom studije ono što nalazimo u literaturi islamske učenjaka, jeste da oni preporučuju da se na vidnom dostupnom mjestu u kući naprave biblioteke. Vidno dostupno mjesto u našim kućama da bude rezervisano za biblioteku gdje će sadržavati najbitnije knjige s svih tema islama od dječijeg uzrasta pa do nekih ozbiljnih tema koje će koristiti starim, starim ljudima, izrelim ljudima. Znači, moramo oformiti jednu biblioteku ko koja, će, koja će obuhvatati razne naslove adekvate za sve uzraste našeg, našeg, naše porodice. S tim, što ta, mekteba, ta biblioteka mora biti čitana. Mora biti čitana, a sad ćemo inšalatala spomenuti na koji način bi mi mogli to da ostvarimo. U spomenutu biblioteku u današnje vrijeme ne bi bilo loše da se napravi kućni video. Kućni video. Da čovjek uzme obavezu da jednom sedmično prebere najljepši ders ili najljepši nakraj krajeva dokumentarni film kojeg, alhamdulillah, sve više više nalazimo na raznim kanalima po internetu koji je jako interesantan, jako produktivan e, e, ne dozvoljava nam da zaboravimo neke stvari ili nam olakšava da naučimo, da naučimo neke stvari kada bi uveli da, da jednom u sedam dana jednom u dvije sedmice imamo poradično okupljanje koje će imati u, za namjeru samo da pogledamo neki ders zajedno ili neki dokument, dokumentarni film u, u trajanju od 45 minuta u od, ali da to ide studiozno, da to ide selektivno da se vodi računa na naru ohlalu i haramu, da se ne dozvoli da to bude raznih cena ili muzike ili ili slično. Danas alhamdulillah mi se sve više i više nalazimo materijala koji je koji je jako produktivno i jako jako koristan. Znači uz ovu biblioteku da se оформи jedan jedna kućni e, video sada više nisu video kasete već su e, razni CD-ovi, razni CD sa produktivnim materijalom. I najvažnija stvar, treća stvar vezano za, za odgoj i upute i smjernice našoj porodici, koju ja smatram i najvažnijom i na šta su naši šehovi najviše insistirali na sudija, a, nam je to govorilo i govorili su isto ko da nam priča nekoj bajci. na koji način su oni tim putem postigli ogromne rezultate u zbližavanju a, porodici i pravljanju jedne porodične harmonije, jedne porodične atmosfere, a to je sredbično sjelo za šlanove porodice, gdje bi se uzelo, izabralo su neko djelo ili bi se zadale određene stvari iz Kur'ana i iz hadisa našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako bi se učile. I zadaš program, do sljedeće sedmice ćemo naučiti to i to. I pogledajte, mi često kad pomislimo na Hadise našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, naunam padaju hadisi koji govore o propisima, o akidi, o halalu, o haramu. Ne moraju to biti. Neka budu to hadisi koji govore, kojim nas Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, podučava do vama koju dovu ćemo učiti kada uđemo u namazu pa ne moramo non stop učiti Allahuma, bebi, znači ne moramo uvijek isto hajmo našoj djeci naučiti da tu ima dvije, tri dove pa hajmo naučiti sve dvije, tri dok djete napuni 18, 19 godina da on ima jedan širok dijapaz on dova kojim se obraća Allah wa pa ćemo onda reći sine na ruku je propisano da se nauči to i to i to a lijepo je pored toga naučiti to i to i to pa da on kada ode na ruku da veliče Allah wa po minutu dvije U onim trunucima, kada mu je to, naravno, vrijeme, vrijeme dozvoljava. Pa onda, dove kunuta, da mi kad na vitre namazu digremo ruke prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da znamo, dove, da učimo po 5-10 minuta, tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala najbitnije stvari. A sve su to hadisi našeg poslanika, salallahu alaihi wa a u jednom, vjerodo, u jednom hadisu u je postoji razileženje oko vjerodoslovnosti, međutim, mnogi islamski učenjaci su radili uh, po njemu, jer uh, u posticaj na dobra dijela dozvoljeno koristiti slabe hadise, Kaže se, ko bude naučio 40 hadisa naših poslanika, salallahu alayhi wa sallam, primijenio i pozivao ljude, u njih biće prožiljen sa muhadisama i sa faqihima. se nas odnji dan, zato što si naučio svoje djete 40 dova do naših poslanika, salallahu alayhi wa sallam, ili više, da budeš proze, proživljen sa fukaha, ovo, sa u, najvećim učenjacima ovog, ovog, ovog umeta. A sve to možemo ostvariti preko sedmičnih sjela. Sedmična sjela porodična koja bi trebala biti e, nikakva kahva, nikakva aktivnost na sve od toga ne, ne smije o, o, odvratiti. Kada ćemo sjesti sa našom suprugom, kada ćemo sjesti sa našim e, mužem, kada ćemo sjesti sa našom djecom, sa našim ukućenima i kada ćemo razgovarati o Allahovjeri. Razgovarat ćemo, na, napravit ćemo čak i analizu sedmičnih našoj aktivnosti. Jesmo li posjetili rodbinu jesmo li učestvovali u nekim aktivnostima hajra da te stvari prenesemo na našu djecu da kažemo sine jesi li bio kod Amidže sine jesi bio kod Dajdže zašto nisi svratio, zašto nisi pomogao, zašto nisi upitao zašto na vrata pokucaš salam alik Dajdže kako se jeste dobro znači elementarne stvari, sedmično, sedmično zatim, da se uzme knjiga redovno da se čita, određena knjiga ja pogotovo ono što bi preporučio jeste knjiga Put pravog muslimana Put pravog muslimana koja zadrži sva bitna pogleda naše vjere A čovjek sa kvalitetnim programom ovu knjigu u porodičnom sjelu bi mogao da pročita za dvije godine. U tokom dvije godine. Dvije godine, a obuhvatiti sve sve poglavlja islama, tu ima i pitanju tafsira i popitanje onoga koji ide po pitanju fiqh-a i popitanje akhlaqa po i popitanje po odgoja. Sve grane faktičke šerijate se obuhvatju za dvije godine. To ne, ne bi bilo jedno jedino djelo koje biste čitali, ali kao sedmišno sjelo to bi sa redovnim tim nekim zatim analizom, da kaže, sine, se primijeti ovdje gospodar svjetova kaže ovo, ovdje kaže ono, molim te zapamti ovo, sljedeći put ćemo pitati ono, znači da pokušaš a na ovaj način, jedan od načina kako se čovjek edukuje jeste da priprema se za edukaciju drugih, a mi moramo se pripremati za edukaciju naše djece jako bitna stvar na koju su potencijirali naših šehovi e, i, i lično sam uvidio velike koristi vjerujte da, da djeca jedva čekaju kada se sretnemo poslije njihove škole, kažu babo, danas je srijeda. I nagoještavajući da je to dan dan za naše druženje. E, Konkretno, konkretno i lično mogu i svog iskustva vam reći da to daje ogromne plodove po pitanju zbližavanje porodice i po pitanju edukacije porodice i ja se nadam da je to i na edukatni način da se prenesu određene vrijednosti islama koje mi živimo i koje mi zagovoramo i koje mi potencij, potencijiramo drugima da prenesemo na našu djecu što je našla najkraj krajeve najveća obaveza. Znači sedmična sjela jedna kvalitetna biblioteka dostupna i jedna kvalitetna a, videoteka gdje bi bili korisni snimci koje bi mi povremeno gledali sa našem, sa našem porodicom. Kada završimo, recimo, po pitanju odgoja, ovog dijela koje se tiče odgoja i uputa i smjernica kroz ove tri stvari, ostaje nam nadgledanja i analiza. Nadgledanja i analiza, odnosno, uvijek preispitivanje. uvijek preispitivanje. Kad prođe mjesec, dva, da čovjek sjedne, da kaže šta, u kojem smjeru ide moj sin koji je sada tineđer? Kakav je bio prije dva mjeseca, kakav je, kakav je danas. One stvari koje sam uskrenuo pažnju da mora ispraviti, da li ih ispravlja ili ne ispravlja. Ona sportska aktivnost koju sam uveo, da li je produktivna ili ili nije. A ona škola Kur'ana u kojoj se ga upisao, da li mu koristi ili je se još više udalio možda zbog društva koji su unutra, unutra nalazi. Znači, mi ne smijemo samo djecu djeci ponuditi. Mi moramo analizirati, uvijek biti e, prispitivati i nadgledati u kojem smjeru ide to njihovo, njihovo napredovanje. I, I to je ono što prenose uh, sa kupljači sunena kao što je Budavud i Nesai od Abdullah ibn Amr anhuma, uh, da su uh, jedne prilike Abdul, uh, Abdullah ibn Amr sa ostalim je sjedio sa našim poslanikom wasalam, pa je ugledao ženu za koju mu se učinilo da mu je poznata pa kada je prišla vidio je da je to Fatima njegova šćerka On je poslije toga upitao, Fatima, šta se desilo sa tobom, zašto si izašla, izašla iz svoje kuće? Pogledajte našeg poslanika, salallahu, vidio je Fatimu van, van kuće, nije znao razlog njenog izlaska i raspituje se. Iako je ona udata žena, ona je udata žena, Al on se raspituje, Fatima, šta je sa tobom, zašto si izašla, izašla iz svoje kuće? To je to nadgledanje, to je to ta analiza, to je to prispitivanje koje čovjek mora imati, imati non stop, a ovo je nas hadis tome, tome uči također, kaže se da bilježi imam Buhari, imam Muslima da je jedne prilike naš posanik otišao kod svoje išćerke Fatime pa tamo nije našao svog zeta ali u radijallahu ta'la anhu pa je upitao za njega i našao ga je kasnije u mesčidu kako spava na, na otvorenom znači spavao je na prašini tako da mu je glava bila prašnjava gurkao ga je budio, probudi sebu turab probudi se od otac zemlje otac prašine zato što ovo je bio prašina od te, te zemlje i bilo mu jasno da se između Fatime i Ali je desilo desio neki bračni spor manjih manjih razmjera al pogledajte znači naših poslanika sallallahu alejhi veselem odlazi ko štjerke, pa ne nalazi zeta pa onda ide u potrazi za zetom pa ga tepa mu Abu rab, znači to i Stepanja ga na taj način e, proziva i pokušava da izgladi izgladi ono što se desilo između njegove šćerke njegove šćerke i njega i ovo isto fenomenalni primjer po pitanju nadgledanja i po pitanju analize i ovakih slučajeva ćemo po pitanju života našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam naći naći puno. Ja bih sad volio, ja ne znam da li mi vrijeme to više dozvoljava, ja bih sada volio da da spomem koje su to stvari koje najviše utiču na naše porodice danas koje što stvari koje najviše utiču na naše naše porodice jer ovo što smo do govorili smo govorili smo o unutrašnjem faktoru o pravljanju jedne zdrave porodične ambijenta u naš naše porodice u naših kuća i to je ono što naš narod kaže lahko je napraviti kuću teško je napraviti dom zidine je lako izgraditi i lako je izuzetno opremiti, ali ambijent, ono, one one u porodici napraviti to je izuzetno teško, to je izuzetno teško, a dosta smo sve govorili o tome. Koji su to spoljašnji faktori koji utiču na, na našu djecu? Na prvo mjesto je to škola. Na prvo mjesto je to škola i škola ima je izuzetno veliki uticaj na našu djecu. Većinom taj uticaj je pozitivan. Većinom je pozitivno jer naše djeca doživljaju socijalizaciju, na taj način doživljaju nova saznanja, doživljavaju i uče mnoge, mnoge druge korisne stvari, ali jedan također veliki dio to utica je negativan utjecaj, da veliki dio utjecaja negativno. I tu je to ono što mi svakodnevno svjedočimo po pitanju mnogih stvari, po pitanju mnogih običaje, po pitanju mnogih akajitske devijacija koji su uporno forcira i nudi našo, našoj djeci, na mi moramo imati dobar, dobar uvid. Na moramo imati dobar uvid, jer svi tih stvari se mi možemo sačuvati, jer to nam garantuje, nakon krav je, i pravo, i pravo i ustav ove države. Da bi se ovo ostvarilo, vidim da je jako važno da se roditelji aktiv, aktivno uključe Uroditeljski savjet škole. Uroditeljski savjet škole. Redovnim prisustvom na tim sastancima čovjek u najmanju ruku može tražiti da se od mnogih detalja njegovo djete izuzme. Da se od mnogih detalja, mnoge sekcije koje se otvaraju folklorne, znači ja ne vidim da mi možemo tome stati u kraj. Niti vidim da možemo da ponudimo neku alternativu kako bi to zamijenili. Ali možemo naše djete da sačuvamo toga. Razni praznici, razni dedovi razni, ne znam šta li se već nudi, nudi naši djeci u, u našim školama. Znači, mi moramo uvijek biti prisutni kako bi na, tražili da naša djeca budu sačovana tih gluposti i tih devijetnih uh, stvari koje imaju du, duboko utemeljenje u određenim akaidskim školama i određenim uh, uh, nevjerama, da na ne kažem vjerama. Tako da je uloga škole jako bitna faktora po pitanju uticaja na našu djecu i na naše porodice. Zatim, prijatelji i društvo ti stranovi ti škola i ono što naša djeca sreću u svakodnevnici eh, također je jako jako bitan i jako veliki uticaj vrši na naša djecu eh, zato ovdje moramo posebno voditi računa da eh, na hadis naših poslanika sallallahu alejhi ve kojem kaže da meru ala dini khalilihi kaže da je osoba na vjeri svoga druga osoba je na vjeri svoga druga felyandur ahadakum men yuhalil pa kaže pogledajte, svaki od vas nek pogleda komu je taj njegov prisni prijatelj Takva je uloga i po pitanju naše djece. Mi moramo pogledati ko su prisni prijatelji naše djece, pa odvojiti i reći sine, dok se ovo djete ne popravi, ja ne želim da se ti družiš sa njim. Preporučujem ti ovog, ovog, ovog, napraviti atmosferu, napraviti ti da učestvojiš u kreiranju slobodnog vremena tvog djeteta i ko, sakin će se družiti, sakin će se sresti, sakin će se... Jako bitna stvar na koju se mi moramo svakako posvetiti. Zatim, ulica ulica je jedna od velikih faktora koji utiče na našu djecu a ja, nažalost primjećujem da su djeca iz štesnih muslimanskih porodice često na ulicama često na ulicama e, sjećam se jednog spora između dvojice naših šehova u Medini Šehova u Medini jedan od njih je zagovarao da je dozvoljeno planiranje porodice Ne u smislu ograničavanja broja, već planiranje. Da čovjek vodi računa, znači da dvije, tri godine sačeka između poroda i tako te stvari. Pa mu se je njegov kolega. Kaže, ti znaš da je naš postanik s.a.v. rekao da će se on ponositi brojnošću svoga umeta na sudnjem danu. Brojnošću svoga umeta na sudnjem danu. Pa mu je ovaj odgovorio, kaže, da, ali brojnošću svoga umeta, svojih sljedbinika, ne brojnošću uličara. A ispostavilo se da ovaj šejeh koji inače zagovara što veći broj djece, da su mu djeca prepuštene ulici. Da su mu djeca prepuštene ulici, pa se naša uvrijedjenim poslije toga. Našao se uvrijedjenim poslije toga. Ne možemo mi se pozivati na površno razumijevanje naših hadisa i da prepustimo djecu ulicama. Ograničavanje porodice nije dozvoljeno. Planiranje porodice je dozvoljeno. Da čovjek kaže e, posle svakog perioda želim da napravim stanku dvije do tri godine kako bi moja hanuma mogla normalno da ishrane djecu. Dvije pune godine kako bi ih mogla dojti. To nema nikakve smetnje. Ali nećemo reći e troje djece stavljam tačku. Znači nema tačke. Dok gospodar svjetova nam daje zdravlje i mogućnosti da, da, da, da razimo djecu, mi moramo... <kuh> moramo moramo rađati. A ove dvije godine, tri, bi nam puno značilo po pitanju odgoja naše djece. Mogli bi adekvatno da se uh, pozabavimo njihovom odgoju i njihovi pripremi za školu i njihovi pripremi za, za, za, mnogo, za mnogo što šta. Uh, tako da je opasnost od ulice, budemo li rađali djecu i budemo li prepuštali ulici, imat ćemo uh, alpašince, imat ćemo, ne znam šta li se već nudi uh, od naziva u, u, u našem Sarajevu. Dan spominjem telefon i internet. Nač, telefon i internet i uticaj interneta na današnju omladinu to je ono što, što je manje više to je ono što je manje više svima vama poznato što su vam već djeca to ćete biti sve više i više u to ubjegđeni. Ali interessantno ovdje opet internet. Internet je jedno sredstvo zbog čega je zastupljena danas globalizacija. Zbog čega je danas vrijeme globalizacije. Da ti tačno znaš faktičko u istoj minuti listom satu šta se dešava u raznim dijelovima svijeta. U raznim dijelovima svijeta. Od hajra je naravno to je pohvalno, ali ovdje najčešće mi znamo šta se dešava od šera. Od šera. Sad naša djeca prate po šeće, sedam liga svjetski. Zna utakmice, zna mečove, zna najbolji igrače, zna. I to je ono čemu više možda ne možemo ni da se suprostavimo ali možemo da ucijenimo našu djecu po znacima navode da ucijenimo možemo li reći sine za svakog igrača kojeg znaš futbalskog želim da naučiš dvojicu ashaba našeg poslanijeka pa ako znaš nabrojati 50 igrača moraš naučiti 100 ashaba ako znaš gdje je ko igrao od futbalera moraš znati gdje se ko borio od ashaba želiš da učiš o futbalerima super, uči, podavi mu uslovom pa kad bude naučio Nekući sve svjetske lige, ali će barem učiti i sve bitke našeg poslanika Muhammeda, Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ali to je ono što se danas i opet, futbal je jedna od najmanjih stvari na koje naše djeca mogu gubiti vrijeme. Znači to faktički najmanje opasna stvar na, u odnosu na druge stvari koje se, koje se mogu, uh, mogu naći. Uh, Pris to osam interesantnim predavanjem u Medini tukom sudija, recimo kod šeha Salman al-Aude i kod, uh, kod šeha Muhammeda al-Arifija koji su govori o porodici i odgoju porodice sa čuva, očuvanju e, islamskih vrijednosti u, današnje, u, današnjem, u današnjem vremenu. Sa posebnim osvrtom zbog problema globalizacije. E, svi štiehovi od kojih sam slušao i od kojih sam čitao e, u saudijsku društvu govore, kaže ovo nije vrijeme zabrana. Po pitanju naše djece i u odgoju naše djece kaže ovo nije vrijeme zabrana. Ne zato što ti ne trebaš da zabraniš. Ti bi trebao zabraniti, već zato što ti ne možeš da zabraniš. Ja znam roditelje naše praktikante koji su posvećeni Allahu i sljeđeni u suneta našeg poslanika Muhammeda koji zabranjuju djeci korišnjeni interneta. Također sam upoznan da njihova djeca imaju profila na Facebook. Njihovi roditelji to ne znaju. Danas koliko djece imaju kvalitetne telefone koji nosi u školama? Njima treba 5 minuta da mu naprave profil. Ti znaš da on ima Čim ne znaš da veze, nema šta na njemu radi. Ako već ne možeš tome stati u kraj, bolje da mu dopustiš, sine, ja ću da ti napravim profil, ali ja ću da imam šifre. Pa ću svaki 10-15 dana kad vidim potreba, ja ući na tvoj profil da vidim kakve dopisivanja, kakve interesovanja, šta si lajkovo, šta nisi lajkovo. Znači, budi svjestan da ja imam nadzor nad onim što ti radiš. Dopuštam ti. Dogod je to u halalu, halal ti bilo. Čim pređe granice... Čim vidim da je to haram, bit će, to će sasvom povući, povući sankcije. I to je ono što su nam šehovi savjetovali. Kad nije vrijeme zabrana, vrijeme je nadgledanja i vrijeme je uporne. Ali kakvog nadgledanja? Kaže, suptilnog nadgledanja. Suptilnog nagledanja. Kažu, često ćeš biti prinuđen da imaš uvid šta tvoje djete u tom trenutku radi. A da tvoje djete to ne zna na tvoje dijete to ne znam. Pa ako vidiš da već se razvijaju neka interesovanja, za nekim stvarima za koju možeš da ponudiš alternativu, radi na alternativi. Ukoliko vidiš da su to stvari koje ne smiju nikako, nema alternative, moraš poraditi na liječenju tih stvari, na liječenju, liječenju tih stvari, jer nažalost nije vrijeme, nije vrijeme zabrana, pogotovo i o tome smo govorili, pisali, izolacije naše djece, odnosno bojkot naše djece ili eventualno istjeravanje iskuće šehovi, stari šehovi koji su već ovaj, ušli u dubelke godine svog života kada govore o izolaciji tokom, i istjeravanje djece zbog određenih problema ostavljanja namaze slično tome kažu u našoj mladosti to je povlačilo velike koristi iz razloga što djete bi bilo prepušteno na žijeć i na glad bez ikakvog krova nad glavom zamislite prije 60-70 godina da te neko istjera iz kuće gdje ćeš Gdje ćeš? Niti imaš gdje jesti, niti imaš gdje piti, niti imaš krov nad glavom. Danas istjeraj djeti iz kuće. Naći će i jelo, i piće, i drogu, i alkohol, i krov nad kućom. Postotno ti garantujem. Odmah će naći dobronavjernika koji će ga uzeti u svoje okrilje, pa će ga i napiti i o, odraditi sa njim ono, ono, ono što su radili. Istjaravanje iz kuće. Kakva je to lijek danas? Nađite mi da to ima sa sobom ikakve, ikakve pozitivnosti. Znači, nema. Mi moramo, djete, čak najgore stvari da nam radi po pitanju ostavljanja namaza. Mi ga moramo ostaviti u naše okrilje boreći se sa njim i nadajući se da će proklanjati i svojim lištinjim i, i lijepim primjerom nastojiti da, da, da to on is, i, ispravi. Ukoliko ga budemo prepustili u ulici, onda definitivno mogu, najvjerojatnije da smo ga izgubili, izgubili na, na, sva, na sva vremena. I, znači, kroz, kroz ova predavanja Koje smo, koje smo slušali od, od Šehova tokom, tokom studija, vidimo da oni govore za jedno konzervativno saudisko društvo gdje je još uvijek najsačuvanije od mnog, mnogih ovih stvari, pa govore da su to neke nemoguće stvari da izolacijom, da zabranama postignemo išta po pitanju odgaja djeca kako li je tek, li je tek po, po pitanju nas danas. Korištenje u skupu govora o internetu, određene struke adekvatne za te, za te oblasti kažu da ne bismo trebali dozvoliti naše djece da gledaju televizor preko 35 minuta dnevno, preko 35 minuta dnevno, da su to možda neke stvar maksimalne koje bi mi trebali dozvoliti. Koliko naše djeca provode pored televizorov, koliko provode pored interneta, koliko provode, znači to vidi se da prelazi, da prelazi svaku, svaku granicu i e, definitivno, definitivno da ovim stvarima, ovim izazovima mi moramo se posvetiti sa daleko, sa daleko većijom e, pažnjom nego što, smo, nego što smo to do sad radili. E, ukratko rečeno, mi možemo zaključiti da kuća, odnosno porodica ima ogroman značaj u šarijetu, kako u prvoj generaciji islame, muslimana, tako i danas, da bi, i to je osnovna cijela iz koje mi možemo izvesti zdravu omladinu, koja nam je neobhodna za očuvanje islama i za očuvanje islamskih vrijednosti u našem, u našem društvu. To je način na koji mi možemo da uzvratimo na, na mnoge probleme s kojima se mi srećemo ukoliko budemo radili na, na mnoštvu na, na, naši, naše djece i na kvalitetnom odgoju i na kvalitetnom obrazovanju možemo da ponudimo rješenje za mnogi probleme u kojima živi naša, naša generacija. Ono što moramo povesti računa jeste da moramo raditi na oplemenjivanju razuma naše, naše porodica, da ih moramo uvijek bogatiti sa raznim korisnim informacijama i to smo vidjeli načine na koji bi mogli da ostvarimo sa nekim sjelima, sa nekim bibliotekama ili kućnim, kućnim videima. Moramo ih čuvati od zabludjelih ideja i od raznih harama koje će, mogu ostaviti trajne devijacije na, na njihovom odgoju kao spomenuli smo već odakle najviše je prijeti ta, ta opasnost, jer to je upravo ono što je radio naš poslanik Muhammed s.a.v. I, i što su radili njegove ashabi. Zatim, po pitanju dijaloga sa članomima naše porodice, uvijek moramo voditi računa o argumentaciji, moramo voditi računa o argumentaciji, ne smijemo koristiti snagu sile, već moramo koristiti snagu argumenta moramo koristiti snagu argumenta koliko budemo željeli visokim glasom i nekim opasnim retorikom da, da odgojimo naše, naše dijete, vidjećete ćete, vidjet ćete da, neće, da nećemo moći. Slušao sam roditelje koji kažu uh, u trenucima kada sam mogao da vodim dijalog sa svojim sinom, to nisam radio, sad više nisam u mogućnosti da vodim dijalog sa njim. Dok je dijete malo, dok ne, ne, ne, ne uđe u neke uh, uh, godine Kad ga posjedeš pored sebe, pa kad počeš sa njim razgovarati, djete tu bude drago. Pa babo, šta je s ovim? pa kako onim, pa počeš mu pričati neke stvari, možda iz vaše prolične prošlosti, od nekih vrijednosti, od nekim velikanima vaše, vaše familije. To djete upije sa, sa, sa slašću, pa kad mu govoriš o njegovim uspjesima sine dragom i što si uspio, što si ovo, što si ono, djete cveta. Ako preskočiš u tom periodu takve dijaloge sa njim, on kad postane zrela osoba, nema naviku s tobom da vodi dijalog. Ti bi htio sina, ajde porazgovaramo. Nema naviku s tobom da vodi da vodi dijalog tako da da ne smijemo ići na, na neku e, snagu e, i silu, već moramo ići na, na argument kao što je nakrakava, nalazimo da je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam razgovarao sa plenom Nedžeran razgovarao sa plenom Nedžaran, koji su imali neke nejasnoće po pitanju Isa, alaihi salam, pa je sjeo i razgovaro sa, njim, sa njima na blag način, upoznajući šta je istina o Isa, alaihi salamu, i nakraj im je pručio, ajet, hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše i žene naše i žene vaše i doćemo i mi pa ćemo o, potražiti proklestvo Allahove na one koji ne neistinu govori. Znači, pošto je iznio sve argumente, on je zapečatio Da je spreman Allaho prokletstvo da prozivaju na one koji istinu, neistinu govore. E, što je njima još više e, dalo do da je bez sumnje istina o Isa alaih ono što je iznio naš poslanik Mohamed sallallahu alaih salam. Na kraju ostaje to pozitivno nadgledanje i analiza. Analiza sa aspekta da mi moramo uvijek analizirati od javnih stvari koje naša u školi, da napreduje, da li nazadoje po pitanju Korana, nazadoje ili napreduje, šta mu vrijeme donosi, šta mu društvo donosi, moramo praviti analizu i moramo imati jedan dobar uh, uvid s aspekta nadgledanja da uvijek imamo uvid šta, šta naše djete radi, s čim se naše djete e, savjetuje, šta s čim se naše djete zanima, ne bi li našli način da ga savjetujemo koliko vidimo da je u nekim problematičnim stvarima a Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove budu dokaz za nas, nikako protiv nas na, sudnje, na sudnjem danu molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi vas zbog vašeg prisustva i da nagradi organizatore zbog toga što su omogućili da se družimo u, kroz ova naša sjela i da pokušamo progovoriti nešto o Allahove vjeri što inš može koristiti e, nama i, i našoj djeci. E, nama je ostala mogućnost e, da o, eventualno određena pitanja koje su bila vezana za temu, za temu, da možemo i šalatala e, odgovoriti. E, oko, ovdje e, jedno cestara postavlja pitanja vezano za 40 hadisa kog nauči da će biti proživljen na sudnjem danu sa, sa Foukaha i sa učenjacima da nije razumjela da li je vjerodostan hadis. Hadis nije vjerodostan. Hadis nije vjerodostan, mnogi islamski učenjaci su se osvrnuli i govorili da je on slab hadis, ali nije izmišljen. Definitivno niko nije rekao da je to lažan hadis. On je slab. Slab je hadis. ali mnogi islamski učenjaci su radili po njemu jer ima pravilo po pitanju prihvatanja hadisa. Ukoliko slabe hadisi se tiču akide, oni moraju biti odbačeni. Oni moraju biti odbaceni. Međutim, ukoliko govorimo o samim hadisima u podsticanju na činjenje dobrih dijela, ukoliko nađemo neki slabi hadis koji govori o udeljivanju sadake, do, dozvoljeno nam je raditi po njemu. Dozvoljeno nam je da radimo po njemu nadajući se da će nam Gospodar svjetova a, dati nagradu nagradu zbog toga, znači u podsticanju na hajr, dozvoljeno je raditi po slabim hadisima i to je ono o čemu su progovorili islamski činjaci, ali sam hadis od 40 hadisa koji nauči nije nije, nije sahaje, nije vjerodostoja. vjerodostoja. A, ovdje organizator ovog naših druženja, pripredio je nagradu, jednu nagradu za jednu osobu, i valjda to bio običaj i ranije. Uh, koje bi ja trebao postaviti pitanje pa ko odgovori i bude izvučen a bude tačan odgovor uh, imaće, imaće tu nagradu ja sam u jednom dijelu skrenuo pažnju da bih volio da ove podatke naučite ako može da ih zapiše kada sam govorio o broju hadisa koji prenosi je Buharire koji prenosi je Abdullah ibn Amer koji prenosi je Aisha radijalahu uh, desetine ukoliko se pogriješe prihvatit ćemo ko tačan odgovor Ali koliko se pogriješe stotine hadisa, ne bi, ne bi prihvatili kao tačan odgovor. Znači, Ebu Horeir kao e, najveći prenošenic hadisa, koliko hadisa prenosi. Zatim, Abdullah ibn Omer, kao drugi po broju prenošene hadisa, kako, ko, koliko hadisa prenosi. I Aisha radijallahu ta'ala anha, koliko ona hadisa prenosi, ko bude odgovorio, a bude izvučen, dobit će, će nagredu. Pored toga, onoliko koliko sam razumio, a, organizator ove naših druženja pripremio je... Uh, jedu knjigu nagradu za svakog učesnika. Danas ko je prisutan dobiće knjigu pod nazivom Međugumslimska blagost, Međugumslimska blagost. Uh, knjigu sam ja preveo i doradio. Preveo sam i doradio, inače riječ o knjizi koja nosi originalni naziv Rifkan Ahlis Sunna bi ehli Sunne. Sunna. Bukvalan uh, prijevod uh, ove ovog naslova je sledbenici sunneta. Budite blagi prema sledbenicima suneta. Međutim, naslov je ispao suviše duh za bosanski privod, tako da sam prilagodi prilagodio po osavjetovanju sa našim dajama i šehovima, poput šeha Safeta i šeha Abderrahmana, pa sam došao do zaključka da je adekvatno da bude među međimusimanska blagost. A, mislim da je knjiga jako važna, tema je jako važna. Tokom studije, kada smo našli određene razilaženje na terenu, savjetili smo se sa našim šehovima po pitanju literatura, koje bi nam mogla dati upute kako da se ponašamo u tim stvarima, pa su nam posavjetovali nekoliko naslova. Na prvo mjesto je bilo knjiga strasti i ih utjecaj na razilaženje. I ta knjiga je, alhamdulillah, vičeran je prevedena i ponuđena. Čitalaš tu. Uh, Zatim, uh, to je knjiga šeha Abdullaha Buneimana. Pore toga, ponuđena je knjiga uh, među muslimanska blago, sudjednog našeg velikog šeha, velikog muhadditha grada Medime, drži halku u harbu našeg posanika, sallallahu aleyhi wa sallam, Abdul Mohsina, el Abada el Bedra, čovjek u poznim godinama, koji je za sebe ostavio veliki trag, znanstveni, kako kroz predavanje, tako i kroz pisani rad. Od prvog dana osnivanja univerziteta u Medini, on je predavač. Prvi je predavač koji je održao predavanje na tom univerzitetu. Znači, rad univerziteta je počelo s njegovim predavanjem. Prvi predavač u vrijeme je šehe Mbaza, se to desilo. Šehe Mohamed Ibrahima je veliki šehova tadašnjeg vremena. I dan danas je profesor na tom univerzitetu, izuzetno dobro poznaje materiju, izuzetno dobro poznaje određene probleme koje, koje kolaju islamskim umetom. Tako da je u ovom videu adekvatnim da napiše knjigu kako muslimani moraju biti međusobno blagi. Moraju biti međusobno blagi. Obradio je više jako bitnih tema po pitanju govora. U šta mi smijemo koristiti govor, čutanja. Da, daleko više vodimo računa o ćutanju nego, nego o, o, o govoru na koji način ćemo se ponašati prema našim mislimnicima na koji način ćemo se ponašati u određenim razilaženjima znači izuzetno izuzetno koristne korisne savjete koje sam vidio da je koristu da ponudimo našim našim čitateljcima i eto alhamdulillah od već svetih tri sedmice kako je ta knjiga ima dostupne a eto organizatori domaćini su vidjeli da je adekvatno da se podijeli svi, svima vama. Volio bih, volio bih kada bi knjiga nije obsežna, 100 stranica. Volio bih kada bi svi pročitali ovu knjigu i razmis, razmis, razmis, razmislili o našem stanju odnosno na savjete koje nam nudi šeh šeh Abdelmahsin uh, sjeti se priče sada. Uh, jedan čovjek kako htio je da nagovori svoje studente da čitaju određenu knjigu. Pa kaže, čitajte ovu knjigu, ovu knjigu nisam ja napisao, ovu knjigu su napisali pametni ljudi. Pa za malo i ja rekao, ovu knjigu nisam ja napisao, ovu knjigu je napisao pameta čovjek. Napisao je šeha Abdelmohsi, savjetova bi da, je, da je pročitate, ja sam dopunio sa Fusnotom i sa Bilješkom, gdje sam pokušao da svaki pojam, svaku sektu, svaki pravat, svako ime, svaki događaj koji se spominje u, u tekstu, a koji bi možda bio nepoznat. Fusnota samo po sebi nije obavezujuća. Ukoliko vidite da, da možete dokoniti svoje znanje, čitanje fusnote, to i uradite. Ali važno da pročitate sam, sam tekst gore, a to se može uraditi, vjerujte, za 140 minuta možete pročitati knjigu i da popušate da analizirate sebe u odnosu na ono što nam šehek šehek savjetuje po, po, po tom pitanju. Evo, evo izgledaj vaših odgovora. To uh, Napravićemo uh, malu kratku pauzu dok dokaj pregledajemo odgovore molim vas izučemo koji je ko je, ko je dobitnik. <kluh>